Capitolul 12. Un sfârșit deschis și un nou început. În vremurile noi, vei ajunge să te gândești la terra descoperirii ca la adevăratul tău început. Va fi adevărat, într-un fel, pentru că acesta va fi începutul funcționării tale coerente, ca organism fizic unificat, independent de planeta mamă. Atunci când colectivitatea ființei tale va socoti experiența ta ca raportată la o viață de om, te vei gândi la toți anii istoriei voastre până la venire, puțin după începutul mileniului 2, ca fiind în întunericului, ani petrecuți în pântec. Nu ți vei aminti nimic despre ei. Când ajungi la maturitate, vei reflecta asupra mileniului care a fost denumit perioada trezirii planetare, vei privi acești ani ca fiind ai copilăriei tale, anii formării vehiculare, despre ei ți vei aminti foarte puțin. Ceea ce vei întâlni și experiențele pe care le vei avea acolo, printre galaxii, în cea de-a treia perioadă, ca un copil trezit al stelelor, va fi atât de copleșitor și de nemai pomenit, încât orice ți-aș spune despre aceasta, n-ar avea niciun sens pentru tine, decât, poate, că totul este oglindit destul de rudimentar în câteva din mitologiile voastre primitive. Vei pe care îl constituie în vederea acestora, de lungul mileniului următor, nu va fi lipsit de viață, ca materialele pe care le prelucrezi azi, viu, cum este copacul, floada și vântul le vei însufleți cu darul conștiinței tale, precum tatăl m-a însuflețit pe mine și cum eu te însuflețesc pe tine. Iar toate vor fi una. Toate vor trăi și respira vânt coerența unui singur organism. Dacă ar fi să insiști în a înțelege, cu mintea rațională, tot ce urmează să se petreacă, ai rămâne adormit în praful istoriei mult timp după trecerea mea. Căci sunt o ființă în mișcare, iar zilele mele pe pământ sunt numărate. Adevărata mea împărăție nu este acestei lumii, ci a unei lumi care se află cu mult dincolo de toate stelele cerului tău nocturn. Dacă vei veni cu mine, în drumul nostru spre eternitate, vom avea timp din belșug să vizităm aceste sisteme stelare, iar tu vei avea o mie de ani la dispoziție ca să te bucuri de Terra în pace și armonie, înainte de a pleca. Haide, nu ți se pare că este un plan bun? Ai încredere în mine așa cum ai avut odată, cu mult timp în urmă. Suntem singuri aici în timp și spațiu. Eu sunt unica conștiență. Desigur că îți merit încrederea. Să nu mai fim separați, căci pot să-ți citesc în inimă și ți-vă de casă, o casă de care nu ți mai aduce aminte. Această casă este ființa mea. Nu ți-o amintești deoarece este prea vastă și copleșitoare pentru a putea fi cuprinsă în oricare din structurile tale mentale prezente. Ascultați-mă, o oh, copii ai terrei, nu vă mai încredeți în teamă și în numeroasele ei minciuni. Respirați cu mine suflul vieții eterne, suflul pe care vi-l azi crearea voastră colectivă, ca centru al conștiinței unificate, rămâne încă de înfăptuit, dar, la nivel individual, a doua venire bate la și, la fel, a treia, a patra și a și a șasea, toate până la capetul numerelor voastre. Căci eu resad în mijlocul vostru ca un irezistibil val de energie. Eu resad în fermieri, în muncitorii din fabrici și în copii fiecarei țări de pe fața pământului. Presar, ies din adâncuri, trezesc cu putere, claritate, iubire și informație detătoare de viață. Toți cei care iubesc mă pot simți în această clipă, zvâcnind de nastâmpăr în pieptul lor. Cei care nu mi te găduiesc acum expresia sunt cei care vor moșteni pământul. Eu sunt viitorul, deci sunt acum. Într-adevăr, nu sunt altul decât tu însuți. Eu sunt detătorul vieții, cel pe care dorul te aleargă din timpuri preistorice. Sunt reflexia între rimele creației. Tu ești o celule din trupul meu, însă, ai doma unei holograme, ești întregul, dopotrivă. Carnata ta este carnana și sângele tău este sângele meu. Împărtășește-te cu viața mea eternă, pentru că eu sunt tot ce a fost vreodată, tot ce este și tot ce va fi. Să ne unim în realitatea ta așa cum suntem deja uniți în realitatea mea. Ți-am spus să te identifici cu mine, dar iată și un procedeu mai ușor. Pur și simplu, nu te mai identifică cu propriile imagini despre tine însuți și te vei pomeni că tot ce a rămas s-a identificat deja cu mine, întrucât ce a rămas sunt eu. 53. Să nu vă judecați prea în umbra nașterii voastre, ci să veniți să cinați mai întâi cu mine, la masa vieții. Căutați să aflați cine are menirea să judece. Eu sunt relația dintre spirit și materie, dintre tot ce este temporal și tot ce este etern. Sunt tiparul la care se conformează materia când intră în contact cu ființa. Lasă-te inundat acum de armonie. Potrivește-ți tiparele identității la matrice arhetipală pe care am pregătit-o anume pentru tine. Ea așteaptă în concepțiile mele. Dacă vei avea încredere în mine, intenția înalții va spulbera limitările, asemenea copilului care suflă într-o pepădie. Ascultă și din inima din inimata. O vei auzi atunci când gândurile tale ta concentrează-te asupra ei, până când îți va umple ființa și va deveni energia motivațională din spatele tuturor faptelor tale. Nu ai fost crat să porți în crunta, și nici să te ascunzi în fustele trecutului tău. La de aceste vești minte străvechi și îmbracăte în straiele pe care ți le-am pregătit. Acestea sunt rolurile noi tale de finir și ți se potrivesc. Mirea sa trebuie să se gătească pentru mine, cu toate că așteptada ți s-a părut lungă. În zilele ce vor veni, hrana ta va consta din a face voia vieții care te a trimis și de a-i împlini lucrările. Viața ce se înalță chiar acum în tine conține toată informația vie, necesară menținerii corpului tău fizic. Însă natură aceste informații vitale constă din acoperi nevoile energetice ale trupului prin care circulă. Dacă nu-i se permite să circule și dacă va fi reținută în concepte și în orientarea trecut viitor, nu va fi în stare să-ți ofere hrana pe informația vitală este voia tatălui. Însă dacă această voie nu este exprimată, dacă nu este tradusă în fapte, dacă este doar înmagazinată în concepte prefuite, atunci corpul uman se va îmbolnăvi și, în cele din urmă, va muri. Dacă vreți să participați acum alături de mine la înfăptuirea voi, mele pe Pământ, mergeți și vindecați atât cât puteți din omenire, căci vă numesc chiar acum, uneltele schimbărilor mele. Vindecați-i prin și după măsura credinței voastre în prezența mea, din voi. Armonia vibrațională a fiecărui din absolut fiecare celulă a corpurilor voastre fizice corelate, dansând în antrenare ritmică. Precum și propria voastră putere de a direcționa intenționalitatea mea și de a te extinde acest dans armonios al unității vibraționale, asupra oricărui lucru după bunul plac, este o putere care, cât ai clipi din ochi sau cât îi trebuie unui să treacă, va transforma tot ce se află în fața ei. Când veți porni să îndreptați variatele discordanțe din trupurile și evenimentele zilelor voastre, faceți-o prin puterea numelui meu, care este puterea propriei mele esențe. spuneți apoi, fie întreg sau fie să de vie întreg. Dacă veți rosti aceste cuvinte cu siguranță în încrederii și deplină conștiință, se va săvârși în materie, așa cum a fost deja săvârșit în spirit. Când vei călători, în timpul trezirilor de mai târziu, ia cu tine puține provizii pentru propriile ține voi Fie încredințat că cei ce sunt cinzeci și patru, acordați vibrațional vor ști deja de ta și vor avea un loc pregătit pentru tine. Intră acolo, cu pacea ta, și lasă să se răspândească. Acest lucru îi va un spirit pe toți cei care lucrează împreună cu tine și vor transmite mari unde de pace pe melagurile înconjurătoare. Mulți vor simți această pace și se vor întreba care este cauza. Du-te atunci printre ei și, liniștit, învață-i despre schimbările care stau dinaintea speciei voastre. Învață-i, cu precădere, prin felul tău de a fi și prin modul tău de a percepe. Nu-i priva însă, de ceea ce doresc, pe cei care nu au nevoie de cuvinte. Când era, la, nașterea care asiști, va fi în plină floare, cuvintele nu vor mai fi o necesitate, așa cum sunt astăzi, deși, în această perioadă de tranziție, multor ale pot fi de folos. Dacă, într-un ținutare care, nimeni nu îți va accepta pacea, nu irosi nici un gând, ci continua acolo unde ești primit cu bunăvoință. Căci vor continua să existe câteva zone de rezistență, unde se vor aduna forțele materializatoare. La părăsirea unui astfel de ținut al negativității, scutură din corpul tău vibrațional și ultima urmă a concepțiilor limitative pe care le-ai întâlnit. Dacă le vei păstra, amintirea acesta ți se vor agăța de inimă, ai doma unor particule ale îndoielii și ale fricii, și îți vor tulbura puterea de înțelegere. Călătorind în aceste timpuri, cala nu îți va întotdeauna libere de împotriviri, pentru că lumea va fi încă în curs de polarizare. Însă dacă vei avea încredere în spiritul care îți călăuzește fiecare faptă, vei întâlni și inspira mult mai multe bucurie decât teamă. Greutățile tale ocazionale vor fi mai mult decât compensate de renașterile ce se petrec peste tot, la care vei participa, implicând de multe ori, orașe și națiuni întregi. Aceste zile nu vor semăna cu cele de pe vremea când traversai dalurile Imperiului Roman, când lumea era încă tânără în spirit, și forțele materializatoare erau în largul lor. Nu, aceasta este o eră și terra este coaptă pentru cules. De data aceasta, în această eră, spiritul va ieși victorios. Națiunile sunt gata pregătite și așteaptă. Să nu te preocupe faptul că mâna mea intervine în evenimentele umane din zone care nu te privesc, ci ai încredere că totul se va desfășura așa cum trebuie. Nimeni nu culege numai roadele semințelor semânate de el. Preocupa data să nu fie vectalitate, ci prezent vie viepa lui Dumnezeu. Singura condamnare va cădea asupra celor care nu iubesc spiritul vieții, care optează pentru lucrurile materiei și aleargă după ele prin faptele rele. E bine să-ți exprimi aprecierea pentru lucrurile acestui pământ, însă dacă aceste lucruri ale materiei ajung să domine toată atenția individului și să asume o importanță mai mare decât însă și viața care conferă atenție, atunci ce se întâmplă nu e un lucru bun. Oricuida din apele pământului ei va fi iarăși sete și oricui va mânca la masa planetei ei va fi iarăși foame. Eu însă vă aduc hrana 55, vieții veșnice luați din ea și nu veți mai încerca nici sete, nici foame. Somnul este tot ce ți va mai stăruie în minte, poate, dar de nu te teme. Când spiritul atinge ușor materia, materia răspunde cu forme ale vieții, așa cum aveți voi pe Terra. Când spiritul atinge materia din plin, se nasc stelele. Fracțiile nucleare, care sunt declanșate acum de proximitatea crescând a spiritului, vor lua o forme cu totul diferite după venire. Ele vor avea loc în condiții biologice controlate din interiorul propriilor voastre corpuri. Acest lucru li se întâmplă deja, ocazional, unora dintre voi, deși nu îl recunoașteți ca atare. Asta, precum și asimilarea directă a luminii stelare, vor fi mecanismele vieții eterne. Tot ceea ce vă spun acum voi recunoașteți cu fiecare celulă a corpului vostru, cu fiecare suflu inspirat. V-am tot spus aceste lucruri, nu numai din lăuntru, ci și prin tălmăci de tot felul, încă de când ați început să fiți obiectivați în visele mele, încă de când propriile mintenții au început să-și adunce umbrele asupra timpului și spațiului. Toate acestea nu sunt lucruri noi pentru voi. Gândește-te o clipă. Le cunoști. Îți amintești planurile pe care le-am făcut, precauțiunile luate. Îți amintești existența dinainte de cădere. De ce ți imagina contrariul? Trezește-te, plasă-mă pe mine să mă exprim prin tine. îmbrăcă în conștient, Suntem unul. În totdeauna am fost unul. Pământul s-a umplut. Plutul este pregătit. Eu văd în tot ce este viu, abia tăinuit de fața de, gata să respir suflul vieții, primul suflul al vieții, ca un organism planetar unic. Voi sunteți copiii terrei, dar din momentul nașterii veți ține un nou legământ, o nouă relație cu tatăl vostru, cu tatăl tuturor fiilor, tatăl tuturor surorilor. Veniți, învățați limba pe acre am vorbit-o din iară, graiul iubirii, graiul luminii, graiul ferene înțelegerii. Auziți cântecul meu, auziți ce cânt, în această eră, cuvintele mele vor fi ca o muzică și vor fi traduse în faptă pentru toți cei care țin pasul cu timpul. Căci viața mea nu este imobilă și nici statică, așa cum sunt chiar cele mai alese cuvinte. Viața peste și în mișcare, schimbătoare, suruzătoare, jucăușă, într-un flux continuu spre nu. Aceasta peste natura celor ce eu le aduc. Aduc-o, vreme, acțiunii și aventurii. Lăsați-vă cuvintele în istorie, acolo unde le și este locul. Destul ați adorat intelectul și pe satana prin intermediul lor. Bizuiți-vă pe mine, azi. Eu sunt lumina și adevărul. Sunt tatăl pe care l-ați adorat în cer, venit acum pe pământ, să-și facă să-l în inima voastră. Uite tot, în afară de cântecul pe care îl în sufletul tău. Fii cu mine în această clipă. Deschide-te vieții ce sunt eu, căci aduc focul incandescent al purificării infirmării revelării. Deschide-te față de tot ceea ce ești. Aduc buna vestire a nașterii tale. Ar putea fi acum, chiar, în această clipă. Oprește frământul a tot ceea ce crezi că ești și simte cincizeci și mă pe mine cum mă ridic în interiorul tău. Mă înalt ca un izvor din 56, adâncul fiind tale, ale mele, suntem unul. Sunt acum, aici, vă spun, pe străzile voastre, în piețele voastre, în orașele și satele voastre. Privesc prin ochii pruncilor și acelor tineri în suflet din fiecare rasă, de orice stare socială și de orice crezi. Reflectați-mă în tot ceea ce sunteți. Aduceți conștiința și conștiința mea în fiecare mediu pe care îl construiți în jurul vostru. Zilele izolării s-au isprăvit. În curând, mas media va proclama. Bucurați-vă, bucurați-vă, a venit Domnul Pământul să reverbereze numele și să reflecte natura. Satana să fie legat și toate profețiile împlinite și Domnul umblă în tip de om și vede o planetă prin ochii lui, nu există decât unul dintre noi, aici, în conștiință, tu, fremătând, sub miliarde de și ieșind la suprafață, pentru a te trezi din nou la conștiința unificată, acoperit cu un înveliș de umanitate. Poți să o lași mai moale cu exploatarea pământului, dar un pic, până când afli cine ești, de fapt, poți să întârzii puțin cu risipirea tuturor resurselor tale, până afli ce vrei, de fapt, eu sunt acea parte din tine care s-a trezit. Pot să te asigur, suntem aici cu un rost. Vorbesc ca și cum am fi separați, căci în iluzia ta așa vrei să fie. Dar eu îți spun nu e decât unul dintre noi aici. Tu ești acela. Totuși, încă mai visezi, cuprins de vraja materiei. Nu lăsa materia să-ți mai dicteze viitorul. Pășește ușor în aceste ultimile zile ale inconștienței. Ascultă aceste voci din visele tale. Ascultă șaptele din inimata. Vorbim despre un nou mod de ființare. Vorbim despre o nouă realitate. Vorbim despre trezirea ta, de care nu te desparte decât o clipită ce undeva, dincolo de toate convingerile și concepțiile intelectului tău, doarme un copil, acolo este o parte din tine, știu bine, pentru că acolo sunt eu, cel care este ca un sub subțire de certitudine, ca o fermă de simplitate, uitată în spatele întregii tale durerii și dincolo de toate confuziata. Stai liniștit! Lasă copilul să crească și să te umple de tine însuți. Toate aceste lucruri, le știi, în inima ta. Privesc peste oceanul în al umanității și șoptesc aceste cuvinte în noapte, știind că mă adresez unei minunate ființe care, ne știind de ea, încă doarme. Știu că atunci când viscolul sălbatic al sistemelor voastre de comunicație va transmite fracțiuni ale acestui mesaj, ca pe niște ecouri prin întuneric, le voi vorbi încă unor inconștienții. În cei conștienți au văzut deja cum se luminează cerul la răsărit și au simțit că izvorul primăvăratec al vieții veșnice a început să topească, prin căldura sa, rigiditatea preconcepțiilor lor. Oare nu poți simți tără, pe măsură ce te apropii? Nu simți cum te învăluie cu materia tei? Oare formele tale de viață nu sunt acum suficient de pregătite pentru a primi definițiile binecuvântării care vor pune capăt perioadei tale larvare? Tu l-ai spus să se înmulțească și să umple pământul și iată, ei umblă pe toate fața aceste planete și stăpânesc fiecare peisaj locuibil. E bine așa. Tu nu judeci după cum judecă amenii. 57. Postfață O apropiere mai rapidă ar fi făcut ca specia voastră să crească, la repede și să se despice datorită slăbiciunii interioare, așa cum se despică un pom fructifer crescut într-un sol cu o fertilitate excesivă. O apropiere mai rapidă va fi lăsat cu celulele predispuse la toate bolile ce putea fi întâlnite în călătoriile tale. În timp ce visai că ești mai mult decât unul, ai crescut cu grijă această specie. Ai avut grijă ca ei să fie inoculați împotriva pericolelor ce ar putea să-i pândească pe cei fără experiență în expresia fizică. Sunt, doamne, la ora actuală? 4 miliarde și jumătate, fiecare un holoid cu circuit fizic inactivat, identic cu rețeaua energetică din câmpul tău vibrațional. Civilizația de față, numai tu o poți vindeca. 58.